פרק י"ט וידבר שאול אל יהונתן בנו ואל כל עבדיו להמית את דוד ויהונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד ויגד יהונתן לדוד לאמור מבקש שאול אביא להמיתך ועתה השמר נא בבוקר וישבת בסתר ונחבאת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 ויישם את נפשו וכפו, וייכת פלשתי, ויעש אדוני תשועה גדולה לכל ישראל, ראית ותשמח, ולמה תחת בדם נקי להמית את דוד חינם? וישמע שאול בכל יהונתן, וישבע שאול, חי אדוני אם יומת. ויקרא יהונתן לדוד, ויגד לו יהונתן, את כל הדברים האלה, וייבא יהונתן את דוד אל שאול, ויהי לפניו כאתמול, שלשום. ותוסף המלחמה להיות, וייצא דוד, ויילחם בפלשתים, ודיח בהם מכה גדולה, וינוסו מפניו. ותהי רוח אדוני רעה אל שאול, והוא בביתו יושב, וחניתו בידו, ודוד מנגן ביד. ויבקש שאול להכות בחנית בדוד ובקיר. ויפטר מפני שאול, וייך את החנית בקיר, ודוד נס וימלט בלילה הוא. וישלח שאול מלאכים אל בית דוד לשומרו, ולעמיתו בבוקר. ותגד לדוד מיכל אשתו לאמור, אם אינך ממלט את נפשך הלילה, מחר אתה מומט. ותורד מיכל, מיכל את דוד בעד החלון, וילך ויברח וימלט. ותיקח מיכל את התרפים, ותסם אל המיטה, ואת כביר העזים שמה מרעשותיו. ותכס בבגד. וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, ותאמר חולה הוא. וישלח שאול את המלאכים לראות את דוד לאמור, העלו אותו במיתה אלי להמיתו. ויבואו המלאכים והנה הטרפים אל המיתה, וחביר העזים מרעשותיו. ויאמר שאול אל מיכל, למה ככה רמתיני? ותשלחי את אויבי, וימלט, ותאמר מיכל אל שאול, הוא אמר אלי, שלחיני, למה עמיתך? ודוד ברח, וימלט, ויבוא אל שמואל הרמטה, ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול, וילכוו ושמואל, ויישבו בניות. ויוגד לשאול לאמור, הנה דוד בניות ברמה. וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, וירא את להקת הנביאים נביאים, ושמואל עומד ניצב עליהם.